Posloucháte audioverzi článku zpravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Nevyšilujeme, napsal Luboš Zimňok. Šance na medaily na mistrovství světa amatérů zemřela poměrně brzy. Šance na medaily na dnes začínajícím mistrovství Evropy družstev je spíše teoretická, ale stále je to šance. Poslední kolo mistrovství světa amatérů v ománském maskatu je minulostí. Dva čeští Petrové měli před posledním kolem různé šance. Petr Buchníček měl šanci na zisk medaile, chtělo to jen maličkost, vyhrát černými barvami s egyptským fide Markem Fadim. Petr si na soupeřovo 1e4 zvolil francouzskou obranu a vybral si variantu, která se hraje i v dnešní době, ale přece jen poněkud jinak, než se hrávala v minulém století. Našel jsem dost partií, abych mohl srovnávat plány obou stran v době, kdy ještě neexistovaly výkonné šachové motory a z doby, kdy výkonné šachové motory ukazují, co všej jsme tehdy nevěděli. Nehodlám srovnávat nesrovnatelné, takže k oné variantě zahájení řeknu jen tolik, že dnes je považována za slabší, ale kdysi se hrávala i na nejvyšší úrovni. Pravda, ještě bych měl dodat, do jakého tahu se hrávala na nejvyšší úrovni. Tah 11 je zdec A5, se vyskytl na velmistrovské úrovni naposledy v partii Alexandry Kostenuk s Džumabajevem v roce 2020. Podobně se pak hrálo ještě několikrát, ale ideje byly trochu jiné. Petrovi se díky soupeřově tahu 14 D5 podařilo vyrovnat hru. Ve 21. tahu ale přišla chyba v propočtu, H, bere G4, a černý byl bez kvality. Hrát bez kvality se dá, není to tak hrozná materiální nerovnováha, ale když má soupeř ke kvalitě ještě i dobrou pozici, obvykle je odpor marný, což byl i tento případ. Tato prohra pohřbila případné medailové naděje českých barev, ale Petr Buchníček může být celkem spokojen. Sedmý nasazený obsadil sedmé místo v celkovém pořadí a na ratingu neupisuje z nic. Poslední kolo bylo neúspěšné i pro druhého českého Petra. Petr Hřebíček v kategorii do 2000 nepatřil mezi favority turnaje, byl nasazený jako hráč číslo 49. V devátém kole prohrál, takže nakonec zůstal na čtyřech bodech, ale nespokojený být nemusí. Konečné 51. místo přibližně odpovídá jeho nasazení, nikoli hernímu. A na své konto, nikoli dolarové, připisuje 18 rejtingových bodů. Žádný velký úspěch, žádná ostuda. Naši hráči vlastně potvrdili své startovní pozice, a konečné hodnocení turnaje záleží jen na tom, s jakými ambicemi na turnaj jeli. Dnes začíná v Černohorské budvě mistrovství Evropy družstev. Českou republiku reprezentují dva týmy. V open sekci, tedy vlastně mužské, se dnes pod vedením Petra Boleslava představí v prvním kole čtveřice hráčů, která bude vybrána z repre pětky David Navara, Tajdai van Nguyen, Štěpán Žilka, Richard Stalmach a Jan Vykouk. Výčet hráčů není oficiální sestavou českého týmu. Ženy bude pod taktovkou Tomáše Poláka reprezentovat pětice, Julia Movsesian, Natálie Kaňáková, Olga Sikorová, Nataša Richterová a Anna Hocká. Šance našich na medaily? Těžko předem typovat, ale s trochou štěstí se obě naše družstva mohou umístit lépe, než jsou nasazená. Myslím si, že tým mužů, o němž se někdy diskutuje, je dobře poskládaný. Tři nejlepší čeští hráči a dva nováčci, o které se asi budou více než kapitán starat jejich kolegové. Možná z toho nebude super výsledek, ale je to příslip do budoucnosti. Občas slýchám, že reprezentace je výkladní skříní českého šachu. Dovolím si upozornit, že výkladní skříní není všechno. Někdy máte obchody s krásnou výkladní skříní, ale žádným dalším zbožím. Jindy je výkladní skříní nepěkná, ale obchod je funkční a je v něm plno věcí. Co považovat za úspěch? Podle mě, pokud není umístění týmu nějak speciálně honorováno, pak je jedno, skončili Češi nebo Češky na desátém, dvacátém nebo padesátém místě. Nebuďme ale skromní a mysleme na medaily. Nemusí to být zrovna letos, klidně to může být i za x let. Stejně jako za úspěch považuji jen medailové umístění, tak za neúspěch považuji jen umístění na chvostu tabulky. Ale i kdyby byly naše týmy neúspěšné, poslední, nezanevřu na ně a budu jim fandit až do konce turnaje. Pokud se nebude našim týmům dařit, pak nevyšilujme, ale fanděme. Začít můžeme už dnes od 15. .15. Nejde o život, jsou to jen šachy a na světě jsou i horší věci.